«Пришестя до Америки. 1721 рік. Про американську історію важливо розуміти, писав пан Ібіс у фоліанті зі шкіряною політуркою, що вона не більше ніж вигадка. На швидкоруч змальована картинка для малих або дурних. Здебільшого їй бракує прискіпливості, захопливості, продуманості. Це лише біліда, подоба справжньої історії. Вигадка, втім, доволі справна. Продовжив він, зупинившись на мить для того, щоб вмочити перо в чорнильницю та зібратися з думками. Проте, наприклад, як Америку заснували пілігрими в пошуках свободи в розповідання, і про те, як вони сюди прибули та почали продатися і розмножуватися. І наповнили безлюдну землю і оволоділи нею. Направду, американські колонії були не стільки місцем втечі, скільки місцем забуття, звалищем для всілякого непотребу. У ті часи, коли за крадіжки 20 пенні в Лондоні вас могли відправити на прогулянку на триногій кобилі та йберинської шибенці, Америка стала символом помилування і шансу почати все спочатку. Умови перевезення, втім, були такими, що дехто волів залізти на те безлистяне дерево з трьома кронами і танцювати над порожнечею, аж доки всякому танцю не приходив кінець. Інакше на злодюшку чекало, як це називали, перевезення на 5 років, на 10, назавжди. Таким був вирок. Спершу вас продавали капітанові корабля, напакованого іншими невдахами, і усіх вас, зовсім як чорних рабів, везли до північноамериканських колоній чи до Вест-Індії. Там капітан продавав вас у кабалу, і покупець відшкодував собі витрати коштом ваших же поту і крові, аж доки термін «кріпавство» не мене. Втім, ви принаймні не скніли від перечутті страти за гратами англійської тюрми. Бо тоді в'язниці були місцем, де на вас чекали або шибениця, або помиливання, або перевезення. Ніхто не призначав конкретного терміну в'язнення, як зараз. І перед вами відкривався новий світ, де всі можливості у ваших руках. Також була можливість підкупити капітана, щоб той повернув вас до Англії, щодо того, як спліли час заслання. Таке час з часом траплялося, і якщо влада дізнавалася, що ви повернулися із заслання, застукає вас. Приміром, старий ворог або старий друг? який має на вас зуба і донесе, куди треба, вас вішали без зайвих церемоній. Мені пригадується, продовжив він за хвилину, після того, як дістав із шафи пляшку умбрових чорнил. Заповнив чорнилницю, а тоді знову вмочив перо. Життєпис Есі три Гаун, що народилася на Корноульському півострові, крихітному гірському селі, яке стояло на перетині всіх холодних вітрів південного заходу Англії, в якому її рідня жила з незапам'ятних часів, Мій батько був рибалкою. Ходила ще про нього недобра слава, що він був з тих берегових піратів, які розвішували хтарі високо над рифами у найбурхливішу погоду і заманювали моряків у небезпечні місця в надії поживитися товарами, вцілілими в каребле трощі. Матуся Ессі служила у місцевого сквайра Кваркою, туди ж, двадцятилітньою, влаштувалася мити посути сама Ессі. Дівчисько було мале й худе з широкими карими очима та каштановим волоссям. Не дуже старанний у роботі, зате щойно в домі з'явився хтось, хто міг розповісти цікаву історію, Есі опинялася поруч. Вона радо слухала казки про піксі і про сприганів, про чорних псів боліт і про русалок, що живуть між англійським та французьким берегами. І хоча і Сквайр постійно глузував із таких забобонів, служниці щоночі виставляли парцелянне блюдце з найжернішим овочком за порі кухні для Піксі. Сплило кілька літ, Есі вже не була малим худим дівчиськом, її тіло набувало форми, подібної до форми хвиль штормового моря. В карих очах затанцювали бісики, а каштанове волосся розліталося на всі біч неслухняними кучерами. Особливо ж світилися її очі, коли поряд був Бартолом'ю, вісімнадцятилітній сквайерів-син, що тільки повернувся додому з навчання в раббі. Якось вона підібрала шмат хліба, що його Бартолом надкусив і завишив. Та обмотала відрізаним пасмом власного волосся, а тоді пішла в у узліся і поклала окрайця на стоячий камінь. І так сталося, що наступного ж дня сквайрів син підійшов до неї і сам заговорив, коли вона вичищала попіл у, у камені в його спальні і сказав їй так своїм блакитними очима, такими небезпечно блакитними, як небо перед бурею. Дуже небезпечний у нього погляд, казала тоді Есі Трігаун. Зовсім скоро Бартолом'ю поїхав вчитися в Оксфорд, а Есі вигнала з панського дому, коли вона вже не могла приховувати свою, свого стану. А дитина народилася мертвою, і сквайрова дружина, щоб догодити матері Есі, яка дійсно була гарною кухваркою, вимовила чоловіка знову взяти дівчину на роботу. Той погодився, хоч і не довірив їй більше бути покоївкою. Вона повернулася на кухню мити посуд. Попри це, любов Есі до Бартолом'ю обернулася ненавистю до усієї його родини. Не минулого року, як вона знайшла собі нову пасію. Звали того чоловіка Джозая Хорнер. Він був із сусіднього села і мав погану репутацію. Д однієї ночі, коли всі поснули, Есі відімкнула задні двері, щоб її коганець міг зайти. Той обчистив дім, поки родина спала, нічого не підозрюючи. Ясна річ, одразу за підозрю когось із домашніх, адже хтось мав відчинити двері зсередини. Козяйка чітко пам'ятала, як ласноруч замикала засув і показати злодієві, де лежить сквайровий срібний посуд і в якому комоді шухляда з монетами та цінними паперами. Проте Ессі настільки рішуче все заперечувала, що її ні в чому не могли звинуватити, аж доки пани Хорнера не спіймали в Екзетері при спробі збути місцевим окрама Крамареві один зі сквайрових векселів. Сквайр упізнав крадений векси, тож Ессі віддали підсуд разом із Хорнером. Місцеве засідання – Присяжних визнав Хорнера винним, і як тоді буденно називали цей жорстокий акт, його позбулися. На Ессі ж суддя зглянувся, чи то через її вік, чи то через Каштанові кучері, та засудив її до перевезення терміном у сім років. Вона мала перетнути в океан на кораблі Нептун, яким командував такий собі капітан Кларк. Отже, Ессі відправилася у провінцію Кароліна. Дорогою туди вона зазна... зазналася з тим самим капітаном і переконала його одужитися з нею. Вони мали повернутися на назад до Англії та поселитися у домі його матері в Лондоні, де ніхто її не знав. Вояж додому після того, як людський вантаж обміняв на тютюн та вовну, був мирним та щасливим. Капітан та його наречена, мов пара ніжних голубок чи метеликів, не могли ні на мить відірватися одне від одного, обмінюючись ласковими словами, доторками та подарунками. У Лондоні капітан Кларк поселив Ессі за своєю матері, яка у всьому ставилася до неї, як вичисталися до нової синової дружини. Вісім тижнів потому тому Нептун відплив знову, і мила молода наречена скаштановилося махала чоловікові на прощання з причалу. Потім Есі повернулася у свикрушений дім, де, поки стара жінка кудись відійшла, привласнела собі відріз шовку, кілька золотих монет і срібний горщик, в якому та тримала гудзики. Заволодівши чужим добром, Ессі розчинилася в непрях Лондона. Протягом наступних двох років. Ессі виросла до майстерної крадійки, і у складках її широких спідниць можна було віднайти багато ріжків, переважно у вигляді відрізів шовку та мережа, поцуплених у магазинах. Вона жила повним життям. Доля при всій мінливості була прихильною до Ессі, і дівчина дякувала за це створінням, розповіді про які чула в дитинстві. Піксі, в жили, як вона була переконана, і в Лондоні також. Вона ніколи не забувала щоночі залишати дерев'яну миску молока на підвіконі, хоч усі друзі та бодрі сміялися над нею. Ессі, втім, сміялася останньою, залишаючи здоровою та рум'яною, коли вони одне за одним підхоплювали різні болячки від віспи до гонереї. До двадцятиліття залишався рік, коли доля завдала нищівного удару у схрещенні ведельця, таверну на розі флітстріт та бельярду, де Ессі бавила вечір. Зайшов молодий чоловік. Свіжоспечений бакаляр університету і всіся грітися рі, коло вогнища. Оце так, жирненька здобич, подумала Еся та примостилася собі коло юнака, промовляючи компліменти. І от вона однією рукою гладить його коліно, а іншу набагато нижче, шардить по тілу, в пошуках золотого годинника. Аж він уважно дивиться їй у вічі, її серце тьохкає, а потім болісто стискається, коли вона впізнає небезпечну блакить літнього неба перед бурею. А панич Бартонов'ю звертається до неї на ім'я. Її доставили у Ньюгейт, головну в'язницю Лондона, і звинуватили в самовільному переверненні із Соня. Коли зачитали обвинувачений вирок, ніхто не здивувався, що Есі попросила помилування на тій підставі, що вона буцімто при надії приголомшити місцевих матрон, яким долучали перевіряти такі заяви. Зазвичай нічим не підтверджені. Те, що дівчина дійсно чекала на дитину, їм довелося це визнати. Ессі, втім, відмовилися назвати батька. І ще раз її смертельний вирок пом'якшував до перевезення цього разу до вічного. Тепер її віз корабель під назвою Русавка. Окрім Есі, Русавка транспортувала ще дві сотні арештантів, якими в повінція набили тріум, ніби під, е, під воду вгодованими поросятами у базарний день. У страшній тісноті, де часто не було місця, щоб сісти, не кажучи про те, щоб лягти, лютували дизентарія і лихоманка. Одна жінка померла при пологах у задній частині тріуму. І її тіло ніяк не могли передати вперед. Настільки щільно ці стояви довелося викидати і її, і дитину через крихітний ілюмінатор на кормі. Прямо в забруднене похмуре море. Есі була на восьмому місяці, і те, що вона зберегла дитину, було дивом. Тим не менше, дитину вона зберегла. Усе подальше життя її переслідували кошмари про цю подорож у трюмі. Вона щоразу прикидалася з криками, і щоразу в її горлянці затримувався після смак від смороду, який він там панував. Русавка пришвартувалася в Норфолку, Вірджинія, і контракт Есі відкупив трібний плентатор, тютюновий фермер на ім'я Джон Річардсон. Його дружина померла від лихоманки через тиждень після народження дочки, і він мав потребу в годувальниці і служниці, яка порядкувала б на його невеликому господарстві. Ось так і вийшло, що новонароджений син Есі, якого вона назвала Ентоні, на честь, як вона стверджувала хлопчикового батька і її покійного чоловіка, навряд чи хтось у цих місцях міг зловити її на брехні. І вона це розуміла. Та й справді, може вона і зізналася з яким-небудь 에... яким Ентоні раз чи два. Смоктав молоко-матері поряд із Філідою Річардсом. Дитину наймача Есі завжди прикладала до родей першого, і дівчинка виросла здоровою, високою та сильною. Їж ж власний син ріс хрилявим та слабим на тому, що залишилося. А разом із молоком діти всмоктували казки, які розповідала Есі про стукачів-стукаччиків і про блакитних ковпачків, що живуть у глибинах шахт, і про буку найхитрішого духа з-поміж їх усіх, набагато небезпечнішого, аніж руді, керпаті, піксі. Для нього на березі завжди ж залишали першу рибу з вилову, а коли приходили жнива, для нього в полі залишали свіжоспечену хлібину, щоб урожай був щедрим. Вона розповідала їм про яблуневих яблене, дідів, старі дерева, які вміли говорити, коли мали на те настрій. Їх треба було пошту, е, поштувати найпершим сидром з кожного врожаю, виливаючи його під коріння в надвечір'я Нового року. І тоді яблука в цей рік родили добре. Вона співала їм мелодійною і протяжною корноульською вимовою традиційного віршика про дерева, які слід було остерігатися. В'яз не в'яз у тяжких думах, дуб лютує грізно, а вироба її йде назерцем, не гуляйте пізно. Вона розповідала їм усі ці речі, і вони вірили, бо вона сама вірила. Справи на фермі йшли добре, а Есті Тригаун щоночі виставляла на поріг задніх дверей мисочку з молочком для Піксі. І от за вісім місяців бажання привело Джона Річардсона до дверей спальні Ессі. І він постукав тихенько та запитав про милість, якою жінка може ощасливити чоловіка, і змушений був вислухати, наскільки Есі приголомшена та ображена такою пропозицією. Щоб вона, бідна вдова та ще й на положенні служниці, яке нічим не було краще за рабство, продавала своє тіло чоловіку, якого так сильно поважає, адже засаним не можна одружуватись, і їй на голову не налазить, як можна аж настільки з неї знущатися. Річардсон побачив сльози в її горіхово-карих очах і зрозумів, що стоїть, і вибачається перед нею. А закінчився все тим, що просто тоді ж, тієї гарячої літньої ночі, у тому ж таки коридорі, Джон Річардсон став на одне коліно перед Ессі Трігауон, пообіцяв звільнити її від кобали, та запропонував рукою серце. І навіть тоді, хоч вона і прийняла пропозицію, вона не стала з ним спати, аж доки всі формальності не було залагоджено, і вона не переїхала з милисінької кінотки на горищі до хазяйської спальні на першому поверсі. А якщо якісь із фермових друзів з їхніми дружинами і перестали з ним вітатися, коли бачили в місті, то переважна більшість із тих, з ким він спілкувався, думали собі, що нова пані Річерсон – достобіса приваблива жінка і що Джонні Річерсон причудово все собі влаштував. За рік вона народила ще одну дозвіну, також хлопчика, але білявого, як сестра по-батькові, як сам батько, на чуї чесі назвав його Джоном. Діти утро ходили до місцевої церкви слухати мандрівного проповідника по неділях. Ходили вони також у маленьку школу, щоб учитися лічбі та грамоті разом із дітьми інших дрібних фермерів. А Ессі потребувалася, щоб вони знали найважливіші таємниці споміж усіх, тобто таємниці Піксі, рудих комедних чоловічків із зеленими як річкова вода, хитро примруженими очима та одягом, також кольору із скрепатими носами та смішними личками. Піксі, якщо раптом того захочуть, заплутають і заведуть за собою, і зіб'ють на манівці. Якщо у вас, звісно, не заховано на такий випадок дрібки солі чи шматок хліба. Діти ходили в школу, і у кожного було трохи солі в одній кишені, і трохи хліба в іншій. Древні симови життя і землі мали вберегти їх по дорозі додому. І кожного разу вони поверталися без пригод. Діти зростали між зелених пагобів від жені, Тонкими та сильними, хоча Ентоні, перший син, завжди був слабшим, блідішим і більш схильним до хвороб та перепадів настрою. І Річерсони жили у щасті. Еся любила свого чоловіка, як тільки могла. Минуло 10 років їх шлюбу, коли у Джона Річерсона розболівся зуб аж настільки, що він впав з коня. Його відвезли в місто, де зуб видалили, але було пісно, бо він уже почорнів і міг тільки стогнати. Він помер від зараження крові і його поховали під улюбленою вербою. На Річардсоновій вдові залишилася ферма, якою вона керувала, доки не підросли його двоє дітей. Вона розпоряджалася прислугою і рабами, і вона садила тютюн та рік за роком збирала рожай. Вона виливала сидер під коріння яблуні напередодні нового року. Вона залишила буханець свіжоспеченого хліба в полях перед жнивами, і вона завжди виставляла мисочку молока за поріг задніх дверей. Господарство просвітало, вдова Річардсон здобула репутацію Гадзині, яка завжди править високу ціну і не любить торгуватися, але завжди продасть вам бездоганний товар і ніколи не обдурить. І ще 10 років усе було добре, але після того настав тяжкий рік, коли Ентоні і її син убив Джоні, свого зведного брата, під час лютої сварки щодо майбутнього ферми і заміжжя Філіди. Хтось сказав, що він того не хотів і просто не пощастило, що удар вийшов такої сили, а ще хтось казав інакше. Ентоні зник, а Есі довелося ховати молодшого сина поруч із батьком. Ходили чутки, що він утік до Бостона, або на південь до Флориди, або, як була переконана його мати, що він поплив у Англію і вступив на службу до короля Георга, битися з бунтівними шотландцями. Хай там як, господарство спорожніло, коли обох синів не стало, і панував у ньому смуту. І Філіда ходила бліда та зажурена, і щоб її мачуха не казала чи не робила, нічого не могло заспокоїти розбити серце та повернути усмішку на її вуста. Втім, розбити було її серце чи ні – але на Гадзівсті потрібен чоловік, тож Філіда вийшов заміж за Гаррі Сомса, колишнього корабельного Теслю. Гарі втомився від моря і мріяв дожити віку на фермі, подібній до тієї, на якій він народився і виріс. І хоча ферма Річерсенів не надто нагадувала... трошки, мабуть, мікрофон поближче зроблю. І... Хоча ферма Річардсонів не надто нагадувала ту в Лінкольнширі, для нього вона була достатньо схожою, щоб він був щасливим. П'ятеро дітей народилися у Філіди та Гаррі, троє вижили. Вдова Річардсон сумувала за синами, сумувала вона і за чоловіком, хоча тепер мало, про що, мало... мало що про нього пам'ятала, окрім того, що він був справедливим людиною і ставився до неї по-доброму. Діти Філіди приходили до Есі по казки – і вона розповідала їм про чорних, болотяних псів, чи про м'ясоголового, кістяного, чи про яблуневого діта. Але діти приходили не за цим. Їх цікавили тільки розповіді про Джека, Джека і вобові стебельця. Джека вбить з або, або про Джека, Джекового кота і короля. Вона любила цих дітей, ніби вони були її плоті крові, хоча іноді і називала їх іменами тих, хто давно пішов. Якось у травні вона винесла стілець у садок, щоб вибирати і вушити горох на сонечку, тому що навіть у теплому кліматі Вірджинії її старі кості ломило від холоду, а Іній вкриві її волосся, тож дрібка тепла не, заважить, не завадить. Вдова Річардсон лущива горох старечими руками і думала про те, як добре було б іще разок пройтися Торфовищами рідного Корнаула І прогулятися по скелям посічених... посічених солоними вітрами І посидіти на гальці Як вона церобила маленькою дівчинкою Чекаючи на батька Човен якого був десь там У Бухливому морі Незгабною від старості покрученими руками, Вона відкривала гори хвістрочки Скидала грошини у гривняну миску А лушпиння — у фартух А потім вона раптом згадала те Про що дуже довго воліла не згадувати Минуле життя, яке втратила те, як її вправні пальці витягали гаманці з кишень, та цю з прилавків, як вартовині Ньюгейтської Гейтської в'язниці сказали, що раніше, ніж за три місяці, її справи не слухатимуть, і що можна попросити помилування, якщо вона буде вагітна, і що вона збіса гарненька, і те, як вона повернулася до стіни, і одним рухом дерева спідницю, не його, і себе, але знаючи, що він має рацію, і те відчуття, коли всередині забилося на життя, яке означало, що можна буде вводити смерть у круг пальця ще трішечки. «Ессі Трігаун», – почувся незнайомий голос. «Чи я тебе знаю?» – підняла вдова Річардсон очі, прикриваючи їх долоною від травневого сонця. Вона не чула, як цей чоловік наблизився. Прибувець був одягнений усе зелене. Зелені заплюжені картаті штани, зелена куртка і темно-зелений плащ. Мармур п'яне роде волосся і хитро посмішку. Щось було в ньому таке, через що Есі почувалося радісно в його присутності, а також щось інше, що нашіптувало про небезпеку. Можна і так сказати. Він подивився на неї згори вниз, прижмурившись, і вона прижмурилася, подивившись на нього у відповідь. «Що ж це за людина?» – думала вона, вивчаючи його круглою це. Він здавався молодим, не старшим за її онуків, але назвав її старим іменем. І ще він трохи картавив, зовсім так, як картавили люди у дитинстві, серед скель та боліт її батьківщини. Ти з Корнеуа звідтеля і звати мене Джек у других. Джек у других, відповів рудий, чи радше я був звідтіля, а тепер живу тут, у новому світі, де ніхто не залишить Елю чи молока для доброї друзяки, чи навіть скіпки хліба перед жнивами. О, то я знаю, хто ти є, стара жінка поправила миского руху на колінах. Якщо ти той, яким назвався, то я не тримаю на тебе зла. Есі чула, як у будинку Філіда е, вичитувала екон економку. Та і я теж не тримаю на тебе зла. Трохи сумно сказав чоловік у зеленому. Хоча це ти мене сюди привела, Ти іще трохи таких, як ти, у цю землю, де немає часу на чари і немає місця для піксі та інших сторін. Ти мені багато допомагав. І допомагав, і шкодив. Незнайомий знову хитро подивився на неї. Ми такі, як вітер. Дмухаємо і так, і так, і сяк. Есі кивнула, Візьмеш мене за руку, Есі Трігаун? І він простягнув руку. Вона була вкрита ластовинням. Хоч зір у Есі вже затуманився, вона могла чітко бачити кожну роду волосину на тільній стороні його долоні. Волосинки світилися золотом на сонці. Вона завагалася, потім нерешуче простягла до нього свою старечу долоню. Коли її знайшли мертвою, вона була ще тепла. Есі встигла вилучити тільки півмиски гороху. Єбать! Кінець. Четвертого розділу. Щось не зрозуміло, взагалі про що? Це це просто історія про Америку. Хтось задушився, аж вийшов зі стрима. Mm -hmm. Хто вийшов зі стрима, напишіть плюс. Норм? Чого? Ну, не знаю. Ну, просто дуже дивно, типа. ну, не зрозуміло про що, взагалі це було, і що це за сюжет такий прошестви Америки. Що, трошечки почитали? М -м, зараз я заїбашу цукерку. Ваше, ми читали 35 хвилин, чи що? Чи це я так довго готувався? Розділ 5. Кімнатка панночки життя. Цвітінням сповнена ущерть. Та варто вийти з укриття підстереже розбійних смерть. Вільям Генлі. Панночка життя. Тільки ранкова зоря прокинулася щоб провести їх до освободнього ранку. Отримавши від Середи 45 доларів, вона наполягла, щоб той узяв за них розписку, виписану з широким округим почерком на звороті простороченого талона на знижку в супермаркеті. Ранкове сонце робило її схожою на ляльку з акуратним макіяжем на старечому обличчі та зібраним догори гори золотим волоссям. Середа поцілував її руку. «Дякую за вашу гостиність, шановна пані. Ти і твої прекрасні сестри залишаєтеся променистими, як саме небо». Ах ти злий дідуган. Вона сварила середу пальцем, а тоді обняла: Бережи себе, я не хотіла би почути, що ти зник назавжди. Мене це так само засмутило блюбо. Зря потисла руку тіні. Опівночі зря дуже високої думки про тебе. Опівнічна зря дуже високі думки про тебе. І я також. Мені дуже приємно, відказав тінь. І я дякую за вечерю. «Сподобалося?» – вона звела Бру. Ти мусиш завітати ще. Середа і тінь. Спускалися сходами. Тінь сховав руки в кишенях куртки і намацав холодний срібний долар. З такою великою та важкою монетою фокусів робити йому ще не доводилося. Він затис її долоною, опустив руку, а потім випрямив пальці, має таку у позицію між казіним та мізинцем. Срібний долар ніби знайшов своє місце. Не треба було докладати ніяких зутиль, щоб його так втримати. «Бездоганно», – похвилив Середа. «Я тільки вчуся. Техніку я опанував. А от маніпулювати увагою глядачів набагато важче. Треба, щоб вони дивилися на іншу руку. Та вже? Ага, діорієнтувати глядача. Ді... Дезорієнтувати глядача. Тінь просунув середній та під пальці під монету з наміром перемістити її на зворотній бік до Та на мить втратив контроль. І вона впала на сходи, з дзенькотом пролетівши і впрольоту. Середа нахилився її підняти. Хіба можна так недбалим бути з подарунками, отримав, міцно тримай в руках, не розкидайся людськими благословеннями. Серда придивився до мене теплініше, оглянув спершу герб, а потім і лик свободи на авересі. О, пані Свобода, краличка, г. Він запустив долар у напрямку тіні, той спіймав монету в польоті правою рукою і зробив оманевий рух, ніби переклавши її у Здавалося, що тінь опускає монету до кишені. Аж ось вона лежить на видноті, на довоні простягнутої правиці. Він відчував, що там її і місце. «Пані Свобода, продовжує середа, як і з божеств, любих, американських, любих американським серцям чужоземка. Француженка, якщо точніше, хоча французи прикрили її чудові перса на тій подарованій нью йоркцям статуї. Шануючи вразливу натуру свя святенників-американців, Свобода». Він відволікся на використаний презерватив, що валявся на нижній секції сходів, зморщив носа та з огидою відштовхнув його носаком червика на бік. А хтось вже міг, підсковзнувшись на ньому, зламав би шию проморотів він, прибивши сам з себе. Це як гепнутися на банановій шкурці, тільки з поганеньким присмаком була б історія, і з дещіцею іронією. Сонячне проміння вдарило їм в очі, коли він штовхнув двері. На дворі було холодніше, ніж здавалося зсередини. Тінь задумався, чи слід чекати на снігопад. «Свобода», – виголисив Середа дорогою до машини. «Це сука, любовне ложе якої підстивка з мертвяків». «Он як?» – перепитав Тінь. «Цитую», – відповів Середа. «Це цитата з якогось француза». Оце її статуя стоїть у їхньому нью-йоркському порту. Шльондри. Який подобалося, щоб її трахали на купі падла з під гильотини. Піднось свого скіпа, хоч до самого неба, любонько, але щури все одно роїтимуться у твоїх одежах, а холодна сім'я, стікатиме... холодне сім'я стікатиме твоїм стегном. Він відімкнув машину і вказав тіні на пасажирське сидіння. Як на мене, вона красуня, підказав тінь, піднісши мене до очей. Срібне обличчя свободи трохи нагадало йому о північну зарю. Ось це мови середа, рушаючи з місця. Я називаю одвічною людською химерою. Ви всі ласіть до теплої плоті і не розумієте, що це просто гарненьке прикруття для кісток. Поживе для хробаків. Ночами ти злягаєшся з хробачим кормом. Без образ. Тінь вперше бачив середу таким балакучим. Певно, у його нового шефа періоди екстравертності чергувалися зі стадіями тиші та спокою. Ну, яке холодне сім'я, яке біжить по стегну. Тобто, холодний кам. Бо він вже... Остих. То ти не американець? Ніхто не американець. Ніхто не походить звідси. Про це я і кажу. Серда зигнув на годинник. Нам ще треба вбити кілька годин, поки банки зачиняються. До речі... Гарно ти попрацював учора з Чорнобого. Я, зрештою, переконав би його, але тобі вдалося виконати в нього куди ж вавіше зацікавлення, ніж я міг собі сподіватися. Це лише тому, що він мене заб'є після всього. Не конче. Як ти сам одразу важив, він старий, тому вбивчий удар може всього-навсього, скажімо, паралізувати тебе на все життя. Залишишся безнадійним інвалідом. Отже, якщо пан Чорнобог переживе прийдешні труднощі, на тебе чекає справді світле майбутнє. А тут, може бути, якщо? Кінь скопіював інтонацію середи. Тут же знад'явивши за це себе. Е, смачного тобі. Правильно, треба відпочивати. Став би, як піздіти, відказав середа. Вони припаркувалися коло банку. Ммм... Зараз я «Я не зрозумів ніхуя. Ну ладно, щось там про НБУ, блядь, якийсь постанови з приводу доларів. Став би я пиздіти», – відказав Середа. Вони припаркувалися коло банку, і він змінив тему. «Тут банк, який я збираюся поробувати. Ще кілька годин до кінця робочого дня. Зайдемо до середини і привітаємося». Середа жестом вказав Тіні на двері. Той неохоче вибрався з машини. Якщо старий зібрався утнути якусь дурницю, ні зовсім не варто було освітитися перед камерами. Спостереження. Однак цікавість перемогла. Він зайшов до банку, потопив очі долу і став чухати носа, щоб як найретельніше приховати обличчя. Де взяти бланк, заявив заяви на депозит пані? звернувся Середа до самотньої касирки. Отам. Чудово! А якби мені треба було покласти гроші на рахунок уночі, ті самі бланки, усміхнулася вона. Ви ж знаєте, де вікно для нічних депозитів? Ліворуч від головного входу в стіні. Середа подякував, забрав кілька депозитних банків. Посміхнувся на прощання до касирки і вийшов на двір разом із Стінню. На якусь мить Старий зупинився на тротуарі, задумливо почисуючи бороду. Потім підійшов до банкомата, гінічного сейфа, вмурованих у стіну біля входу, і уважно її дослідив. Тоді вони з Стінню перейшли дорогу до супермаркету, де Середа купив шоколадне морозове для себе і гарячий шоколад для Тіні. Вестибілю на Стіні, порід із дошкою Голошей, на якій здавалося в е, оренду кімнати, і віддавали в хороші руки кошенят та ценнять, висів таксофон. Середа занотував його номер. Вони ще раз перетнули вулицю. Нам би не завадив ні з того, ні з цього, видав Середа, снігопад, сильна, добротна, люта заметіль. Я хочу, щоб ти гарненько подумав про сміх. Що? Бачучи хмари отам, на заході, зроби більшими і темнішими, згадай сірі небеса, і пронизили арктичні вітри. Сніг. Не уявляй сніг, навряд чи з цього щось вийде. Бздурий. А якщо й не вийде, то ти якийсь час помовчиш і не відволікатимеш мене, відрізав середа, відчинивши машину. Наступна зупинка кінко, поїхали. Сніг думав, сніг думав тінь на пасажирському сидінні, посьорбуючи гарячий шоколад. Лопаті сніжинки збиваються докупи і кружляють, падають, прорізають повітря, клапті білого на тлі сталевого сірого неба. Сніг, що його відчуваєш на смак, холод і зима, сніг, що нерішуче цілує обличчя. Перш ніж заморозити на смерть 30 см снігового цукрової вати, яка утворить новий казковий світ і зробить усе невпізнавано гарним. Серда щось говорив: Вибач, перепитав тінь. Я сказав, ми на місці, а ти десь блукав в собі думках. Я уявляв сніг. У кінко, Серда попросив накопіювати депозитні банки з банку. Крім того, він замовив у клерка два набори по десять визитівок. Тінь відчув, що у нього розболілась голова а між лопаток закололо. Цікаво, думав він, чи це попередня ніч на канапі дає в... дається в знаки таким дивним чином, чи не спав він у незручній позі. Середа вмостився перед комп'ютером, щоб написати листа, а потім прикликав клерка, аби надрукувати кілька оголошень на великих аркушах. Сніг думав. Сніг, думав тінь. Там у вищих шарах атмосфери досконалі демдресенькі кристалики, з якусь хвильку формують пилинки кожного з яких мережевний витвір мистецтва. Поки снігові кристалики падають, вони збивають в сніжинки і вкривають Чикаго. Сантиметр за сантиметром. Тримай. Середа простягнув тіні чашку купленої в кінько кави, на поверхні якої плавав нерозчинений до кінця згусток сухих рослинних вершків. Певно, що досить, так? Досить чого? Досить снігу. Ми ж не хочемо, щоб місто паралізувало. Кольором небо нагадував урепаний асфальт. Насувався снігопад. Отак, це що, і справді я зробив? здувався тінь. Тобто, це ж точно не я зробив, чи я. Пий свою каву, видрубав Середа. Огонь, але голова не так болітиме. І після паузи додав: Молодець. Середа розрахувався склеркам у кінку, забрав свої листи оголошення і візитівки та вийшов на двір. Відчинив багажник машини, спакував папери у велику чорну металеву валізку, на кшталт тих, які носять інкасатори, і знову зачинив багажник, передав тіні візитівку. «Хто в біса такий?» – здивався тінь. «А Гедок, голова відділу безпеки Служби безпеки А1?» «Ти?» «А Гедок? Ага». «І що ж означає А?» «Альфредо, Альфонсо, Августин?» «Амброз, вибирай, що тобі до смаку». «Ага, ясно. А я Джеймс О. Гормен для друзів Джиммі, Бачиш?» «У мене теж є визитівка». «Вони повсідалися в машину». Середа продовжив. «Якщо ти зможеш думати, а Гедок так само, як ти думав сніг у нас буде гарнесненька кубка грошей, аби сьогодні ввечері влаштувати частування для моїх друзів. А якщо сьогодні ввечері ми опинимося в єдниці, в в'язниці, тоді моїм друзям доведеться шукура... шукати частування десь-інде. Я не збираюся ридатися за ґрати, а тобі не доведеться. Ми ж, здається, домовилися, що я не робитиму нічого протизаконного, а ти не робиш, ти не робитимеш. Можливо, пособництво, скажімо, співучасть у новечкій змові і певне отримання кадено грошей. Але повір мені, ти вийдеш із цього сухенький, як гусак. З води. Це до, чи... Це? До, чи після... Це до чи після того, як твій підтоптаний славянський Арнольд Швейцнейгер одним махом розтрощить мені череп. Він слабує на очі, відмахнувся Середа. Навряд чи він взагалі зможе по тобі влучити тією кувалдою. А зараз ми маємо згаяти ще трохи часу. Сьогодні ж субота. Банк зачиняється пополудні. Хочеш пообідати? Га? Вмираю з голоду. Є одне місце. Серда, поки вів машину, мугикав під нос якусь життєрадісну пісеньку, якої тінь так і не зміг розпізнати. Сніжинки, які почали сипати з неба, виглядали точнісінько так, як їх собі уявляв, уявляв тінь. І він на диво запишався. Розумом, він усвідомлював, що не, при, що не причетний до снігопаду, так само, як і срібний долар в нього в кишені ніколи не був місяцем. Але все ж, вони приїхали до великої прямокутної будівлі за 4 долари 99 центів, як повідомляло оголошення. Тут можна їсти, скільки влізе. Люблю це місце, сказав Середа. Добре їдло, запитав Тінь. Не так, щоб дуже, але атмосфера незабутня. Коли вони з'їли обід, Тінь взяв собі смажену курку і йому посмакувало. Виявилось, що атмосферу, яка так подобалась Середі, створювало підприємство, яке займало задню частину сарая. Це був, як проголошував банер, це був, як проголошував банер, що висів посеред е, будівлі розподач з банкуртівих і ліквідованих компаній. Середа вийшов до припаркованої машини, повернувся з невеличкою ліською і попрямував із нею до вбиральні. Тінь виснував, що так чи інакше скоро дізнається, що задумав його наймач. Тому він став знічев'я, ніж перейти по прилавках бюро ліквідації, розглядаючи виставлені на продаж речі. Коробки кави, для використання тільки в парових фільтрах, іграшкові фігурки Черепашок Ніндзя і Принцеси Ксени в гаряних шароварах, м'які відмедики на батрейках, які грали патріотичні мелодії на ксилофонах, банки тушін, тушівки, оголоші й бахіли, пачки зефіру, наручні годинники з президентом Білом Клінтоном, мініатюрні штуки різдвяні, мініатюрні, штучні різдвяні ялинки, цільнички і перечнички. У формі тваринок, частин тіла, фруктів та черниць. І найцікавіший лот – набір для оздоблення сніговика. Просто додай справжню морквину, що містить пластмасові вугільні очі. Душеву люльку з кукурудзяного качана і пластиковий циліндр. Тінь думав про сили, які примусили місяць зійти з неба. витворитися на срібний долар, і через які жінка могла покинути могилу і не шпорити по місту, аби з ним поговорити. Хіба ж не чудова місцина? А ну, не потрібно тут спойлерити, там м'ясо буде, якесь буде, проломлять йому череп. Ти ж, що дивився серіал, а я не дивився. Спитав Середа, вийшов... Хіба ж це не чудова місцина? Спитав Середа, вийшовши з туалету. Він витирав руки з яких досі капала вода хустинкою. У них закінчилися паперові рушники, пояснив. Тепер Середа був одягнений у темно-синю куртку і штани її до пари. Ще на ньому були синя краватка, грубий синій светр, біла сорочка і чорні черевики. Він виглядав як працівник служби безпеки, і тінь йому про це сказав. «Що я можу на це відказати, юначе?» – відповів Середа, підчепивши коробку пластикових акваріумних рибок. Вони ніколи не потьмяніють і не згодніють. Хіба що привітати тебе з тим, який ти спостережливий, Як щодо Артура Гедока. Ага. Артур? Гарне ім'я. Банально. Ну, ну то, виглядає щось своє. А, ну то видає щось своє. Отже, повертаємось до міста. Ми підоспіємо якраз на час нашого пограбування банку, після якого в мене буде трохи готівки на кишенькові втрати. Більшість людей просто зняли б гроші з банкомата. Як не дивно, це більш-менш те, що я планую зробити. Так, зараз, я забув те, що зробити. Я забув, блин, аж включити, що ми рідинг робимо. І що ми почали... З якої ми почали сторінки сьогодні? 100 якоїсь то там. 121 Так у нас ще є 45 хвилиночок. Серда припаркувався біля супермаркету через дорогу відманку. Він виводив з багажника металеву валізку, планшет і пару наручників. Прикріпив наручниками валізку до зап'ястя. Сніг і далі падав. Серда вдягнутий блакитний кашкет, вдягнув блакитний кашкет і почепив бейдж із ліпучкою на нагрудну кишеню. На бейджі і кашкеті було написано «Служба безпеки А1». Потім він закріпив депозитні банки на планшеті і згорівся. Він і глядав, як стріляний коп на пенсії, який примудрився відростити черевце. Тепер, з команду старий, іди влаштуй собі невеличку закупи в продуктовому відділі, а потім ошивайся біля телефону. Якщо хтось запитає, ти чекаєш на дзвінок від своєї дівчини, у якої зламалась машина, а чому біють дзвонити мені в супермаркет? Якого дітка тобі знати? Середа натягнув пару пухнастих рожевих навушників, зачинив багажник. На навушники і темно-синій кашкет сідали сніжинки. «Як я виглядаю?» – поцікавився він. «Безглуздо», – відказав тінь. «Безглуздо?» «Ну, може, недолугу». «Пан безглуздий і недолугий. Це чудово», – усміхнувся Середа. Навушники робили його на вигляд водночас вартим довіри і комедним. Зрештою, старий видався доволі милим. Він перейшов через дорогу і заклокував кварталом до будівлі банку. А Тінь тим часом зайшов до супермаркету і став спостерігати. Середа почепив великий червоний знак «Не працює на банкомат». Заклеював червоною стрічкою вікно для нічних депозитів і приклеїв над ним роздруковане оголошення. Тінь з здивідуванням прочитав. «Задля вашого комфорту ми працюємо над досконаленнями. Приносимо вибачення за тимчасову незручності». Тоді Середа обернувся і став обличчям до вулиці. Він виглядав змерзним і упослідженим. Молода жінка підійшла, щоб скористатися банкоматом. Середа похитав головою і пояснив, що банкомат не працює. Вона виявилася, вибачилась за лайку і помчала геть. Під'їхала машину, з нею вийшов чоловік із невеликим сірим мішечком і ключем. Кінь спостерігав, як середа вибачається, тоді... вибачається, тоді просить підписатись на планшеті, перевіряє документи чоловіка. Ретельно виписуємо чек, на мить вагається, який документ залишити собі. І зрештою від, е, відчиняє свою валізку і ховає туди мішечок. Чоловік тремтів і тупцював під снігом. Він чекав, поки літній охоронець закінчить з цією бюрократичною тягониною. Його хвилювало тільки, аби він міг здати вирочку, вшитися з холоду і зайнятися своїм справами. Він взяв чек, сів до своєї тепломашини і поїхав геть. Середа, не випускаючи металевої валізки, перейшов через дорогу і купив собі в супермаркеті кави. Доброго дня, юначе, звернувся він до тіні з добродушною усмішкою, коли проходив мимо. Холодновато, га? Добрезичивий літній охоронець у недогових рожевих наушниках знову перетнув вулицю і став збирати сірі мішечки і конверти в людей, які в те суботнє пообіддя приходили покласти на рахунок у банку свою зарплату або виручку. Тінь купив кілька журналів, полювання на індичок, піпл і щотижневі міжнародні новини. Просто тому, що обкладинка зі сніговою людиною виглядала ну дуже вже спокусливо. Сів біля вікна і став глядати через скло. «Я можу чимось допомогти?» звернувся до тіні чорношкіри силовуси добродій. Схоже, він був тут за менеджера. «Дякую, друже, але ні. Я просто чекаю на телефонного дзвінка. У моїй дівчині зламалася машина. «Напевне, акумулятор», – відказав чоловік. За останні три чи чотири роки люди стали часто про них забувати а акумулятор ж навіть не особливо дорогий. І не кажи, погодився Тінь. Ну, тримайся тоді, здоровило, сказав чоловік. І пішов у глиб супермаркету. Сніг вкрив усі, усе на вулиці. До стату, як у мініатюрній вулиці всередині скляної кулі. Тінь сподобом спостерігав за тим, що відбувається через дорогу. Слова до нього не долинали, тому він почувався так, ніби дивився добре, зняти німий фільм. З виразною пантомією, літній. Так в мене їх три. Фокуси і ж фокуси? Наступний раз покажу там ще в мене декілька моделяк буде хе-хе-хе-хе. Інста-зміна, та? <смір> так? Так. Слова до нього... Так. Тінь сподивом спостерігав за тим, що відбувалося через дорогу. Слова до нього не долинали, тому він почувався так, ніби доводиться добре зняти німий фільм з виразною пантомімою. Літній, вайлуватий охоронець зосередився на роботі. Іноді він був трохи незграбним, але дуже старався. Кожен і кожна, віддаючи йому свої гроші, йшли геть трішки щасливішою, бо зустріли його. Дякую. До речі, Таргет, сьогодні там щось на ринках цих праці, акцій, там щось, якісь жорсткі взльоти за день плюс, ну, це поки зараз ще, коли торгуватись і не відкрилося, плюс 80, а в сумі я плюс 50. Типа, ну, я в плюс 50 в плюсі. А за сьогодні, типу, на плюс 80 виросло. Ну, доларі. Коли до середи поліцейська машина у тінь. Коли до середи під'їхала поліцейська машина. Стоп. Е Кожен і кожна віддаючи йому свої гроші, йшли геть трішки щасливішими, бо зустріла його. Коли до середи під'їхала поліцейська машина, у тіні похололи в животі, старий відсалютував копом торкнувшись пальцями кашкета і почимчикував до їхньої машини. Він потис руку, яку йому простягнули звід відчиненого вікна автівки, кивнув, поки в кишенях, доки зрештою не видобув візитку і листа, та передав їх тому, хто за цим вікном сидів, а тоді, сьорнув цікаві зі своєї паперової скланочки, задзвонив телефон, і взяв слухавку з усіх сил намагаючись звучати зануджено. Служба безпеки А1, сказав він. Чи можу я поговорити з АГЕДОКОМ? – спитав коп через другу. «Алекс Гедок слухає», – відказав тінь. «Так, так, пане Гедоку, це поліція», – проінформував коп із машини. Запоркований на тому боці вулиці. «Ви посилали людину до першого банку Ілліноїся на перехресті Маркеті друге. «Ага, так, Джиммі О'Гормен. А в чому проблема, пане?» «Джим добре поводиться? Він там не пив?» «Жодних проблем, шановний. З вашим співробітником? все добре. Я тільки хотів пересвідчитись, що все в порядку». Скажіть Джиму, що якщо я його ще раз зловлю на, роб... на роботі з пляшкою, то негайно не звільню, розумієте? Викину з роботи копняком під зад. Ми тут, в А1, такого не терпимо. Я не думаю, що в, їх... в моїх повноваженнях таке йому говорити, пане. Він добре робить свою роботу. Ми просто стурбовані, бо такі завдання повинні виконувати двоє людей. Дуже ризиковано, коли один невзброєний охоронець повинен давати раду таким сумом готівкою. Та що ви таке кажете? А може б ви це розказали ще... Тим ж... тим ж лобам з першого банку Іллінося. І через це мої люди опиняються під кулями пани патрульний. Хороші хлопці, такі як ви. Тіні все більше подобалась його нова особистість. Він відчував, як стає Алексом Гедоком, Чолов'ягою, який відкладає дешево пожовлену сигару у пільничку порити з собою. І перед яким лежить купа паперів, чи їм треба було дати раду цього суботнього вечора. У нього був буди... будиночок. У респектабельному передмісті Шаумбург, а коханка живе в маленькій квартирці на тій самій Лейкшор Драйв. А взагалі ви, судячи з цього, кмітливий молодий. Як ваше прізвище? Майерсон. Так от, Майерсоне, якщо вам треба буде халтурка на вихідних, або якщо ви не думаєте порушити роботу на державу, в будь-якому випадку наберіть мене. Нам завжди треба добрі хлопці. У вас же є моя візитка? Так, пане, то не викидайте її. І в разі чого задзвоніть? підсумував Агедок. Поліцейська машина від'їхала, і серда. Попрошку... Попрошкував до куцеї черги тих, хто зібрався віддати йому свої гроші. Це грати з вашою дівчиною? просунув голову в двері менеджер. Це був акумулятор, і тінь. Тепер мені треба просто зачекати. Жінки, сподіваюся, ваше вартує. Жінки, ваше вартує чекання. Спускались зимові сутінки. Пообіддя повільно переповзало в ніч. Засвітили ліхтарі. Люди все приходили і віддавали гроші середі. Раптово, наче за якимось сигналом, якого Тінь не міг розрізнити. Серда підійшов до стіни, відклеяв знак і не працює, і попростував через дорогу на стоянку, загибаючи з льоту черевиками. Тінь зачекав хвилинку, тоді пішов за ним. Серда вмастився ззаду. Він відкрив свою металеву валізку і методично розклав усе, що в ній було. акуратними кубками на сидіння. «Поїхали!» – скомандував старий. «Ми вирушаємо до першого банку Ілліноїса на Стейт-стріт. Повторити цю виставу може досить випробувати твоє щастя?» «Зовсім ні. Ми залагодимо свої банківські справи». Поки Тінь вів машину, Серда сидів собі позаду, жменями виймаючи купюри з мешечків і залишаючи в них чеки. Старий видобував готівку із частини конвертів. Тоді він поскладав гроші до своєї металової валізки. Тінь минув віддалення банку... Тінь минув відділення банку і припаркувався за добрих 50 метрів, подалі від камер спостереження. Сарда вибрався з машини, закинув конверти до вікна нічних е, вкладів, тоді відчинив нічний сейф, сипав туди сірі мішечки і знову зачинив його. Коли повернувся до машини і знову смустився на задньому сидінні, скомандував, тепер рушай в напрямку траси І-90. Стеж за знаками, нам на захід до Медісону. І тінь вирушив. Серед задоволено, задоволено озирнувся на банк. Ось так, Любчуку, це все заплутає. Насправді, щоб добути справжні гроші, треба робити те саме десь о 4.30 недільного ранку, коли всі клуби-вари приходять здавати вирочку. Вибереш правильне відділення банку, натрапиш на правильного хлопаку, який здає вирочку. Вони зазвичай вибирають великих і чесних довбнів і представляють до них парочку викидаю які теж не відзначаються розумом. І можна заробити чверть мільйона доларів за вечір. Якщо це так просто, то чому всі цього не роблять? Операція не позбавлена ризику. Особливо о 4.30 ранку. Маєш на увазі, що поліція більш підозрювала о 4.30 ранку? Геть зовсім ні. А от вкидали так. І ситуація може стати невдобною. Він змахнув кубкою 50-доларових банкнот, додав до неї меншу кубку 20 зважив купюри на долоні, тоді передав Тіні, «На, твоє зарплата за перший день». Тінь не перераховував засунув гроші до кишені. «То це так ти заробляєш на життя?» «Зрідка, тільки коли мені швидко треба багато готівки. Загалом я заробляю на людях, які ніколи не здогадаються, що їх обібрали. І ніколи не поскаржуються. А часто вишукується в гарненьку чергу до мене. Якщо ми зустрінемось ще разок, то чувак свінні сказав, що ти шахрай. І мав рацію, але це найменше з того, чим я є» і найменше з того, що мені треба від тебе, Тіне. Тайм-скіп Вони їхали крізь темряву, і сніг круждяв перед лобовим склом у світлі фар. Ефект був майже гіпоти... гіпно... гіпнотичним. «Це єдина країна на світі», – незручно заявив Середа, – «яку трубує, яку що вона таке?» «А? Решта країн знають, чим вони є». «Ніхто не стане дошукувати, дошукуватися серця Норвегії чи шукати душу в Мозамбіку. Інші знають, хто вони. І...» «Просто думки в голос. Та ти побував у багатьох країнах?» Середа не відповів. Тінь кинув на нього погляд. «Ні». Зрештою, зітхнув старий. «Ніколи. В жодній». Вони зупинилися на зіправці, і Середа пішов до вбиральні. Зайшов він туди в курці співробітника охорони фірми, а вийшов у добре підігнаному світловому костюмі коричневих черевиках і коричневому пальті до колін, яке виглядало на італійське. «То коли ми дістанемося до Медісона, що далі?» – запитав Тінь. «Поїдеш 14-тим шосе на захід до спрінг грін ми зустрінемося з усіма решта в закладі, який називається дім на скелі. Бував там?» «Ні, але бачив довгавкази. Вказівки додому на скелі були порозвішовані в цих краях усюди, перекошені, по облюповані знаки по всіх по Ілліноісу та Несоті. по всьому Вісконсину. Дім підозрював, що на знаки, які сповіщають про існування дому на скелі, можна трапити навіть в Айові. Коли він бачив ті доривка раніше, вони, будували, вони будили його уяву. Цікаво, Дім балансував прямісінько на, верш... на вершечку скелі. Що було такого цікавого в тій скелі? Що було такого цікавого в тому домі, але Тінь не надто багато думав про це, він не мав звички відвідувати придорожні атракції. Після Меддінсона, який у Снігопад зі своїм куполом Капітолія був схожий на ще одну досконалу панораму у скриній кулі зі случним снігом, вони з'їхали з федеральної траси на путівці. Годину їхали крізь містечка з назвами на кшталт чорноземне, а потім повернули на вузьку алею і минули кілька величезних притрушених снігом гранітних клумб, на яких звивалися дракони. Обсмажений, обсмажений деревами паркінг був майже порожнім. Так, це я е, рекламна пауза з циграками закінчилася. Що я хотів сказати, нагадати, хто ще не підписаний на мій анонсики та зв'язочок. Можете підписатися, силичка в закріплених, зараз продублюю. Це для того, хто, ну, кому цікаво, книжечки, Там інколи пишу, може, якусь тему. Ну, поки не сильно, дратую всіх. То можете, хто не підписаний, підписатися, якщо вам це цікаво. «Вони скоро зачиняються», – повідомив Середа. «Що це за місце?» – запитав Тінь, – «коли вони вийшли з машини і, і попрямували через паркінг до невиразної призамкуватої дерев'яної будівлі». Це така придорожня атракція, одна з найкращих, і значить місце сили. В сенсі, все дуже просто. В інших країнах люди з пином часу визначали, де розташовані місця сили. Часом то були природні утворення, часом просто непримітна місцина, яка, однак, чимось відрізнялась. І люди знали, що в цих місцях відбувається щось особливе, що це місця, де все збирається докупи, що тут є ніби якийсь канал, віконечко до внутрішнього. В місцях сили люди будували каплички і собори, «Взводові каміння...» «Взводові е, камінні кола?» «Або?» «Ну, думаю, ти вловив, видаю. Але ж у Штатах купа церков. «Ага. В кожному занюханому містечку. Часом навіть у кожному кварталі. Із них привезло стільки ж користі, як зі стоматологічних кабінетів. О, ні, Любчику!» В Сполучених Штатах люди так само відчувають поклик. Принаймні, частина з них відчуває. Вони відчувають, як їх кличе позамежна порожнеча. І вони відгукуються на цей поклик і будують із пивних пляшок моделі якогось місця, де ніколи не бували, чи зводять гігантські кажаняники в таких краях, де кажанами ніколи й не пахло. Придорожні атракції люди линуть до місця, де на іншому кінці світу можуть віднайти частку себе, яка не пов'язана з чуттєвим досвідом. Вони приїздять сюди, щоб купити ходога, і прошвендяти туди-сюди, вдоволені на рівні, якого вони навіть описати неспроможні, і глибоко розчаровані поза Цим. У тебе дуже хімерні теорії. Це зовсім не гола теорія, юначе, відрізав Середа. На тепер це вже мало б до тебе дійти. Тільки одна віконечко ввідкових кас працювало. Через півгодини ми припинимо продавати квитки, повідомила касирка. «Бачите, вам треба мінімум дві години, щоб усе обійти. Серда заплатив за квитки готівкою. Ну, і де та скеля? спитав тінь. Відомо. А де дім? Серда притис пальці до губ, і вони попрямували, попрямували далі. У глибині грала. Піаноло. За задумом, це мало бути Болеро, Равеля. Уся місцина до болі нагадувала переобладнану кавалерку з 60-х. Нафарбовані стіни з грубого каменю, килимове покриття на підлозі і, до зачарування, потворні абажури у формі грибів. Вони піднялись крученими сходами до іншого приміщення, заповненого всякими брязкальцями. Кажуть, це збудував злий брат близнюка Френка Ллойда Райта, крихотнув Серда. Френк Лойдр Хуайт. Угу, я бачив такий напис на футболці, знову сходами догори і донизу, і вони опинилися у довжелезній кімнаті зі скляними стінами і підлогою, яка, проштик... яка проштикнула, мов голка, неми над голими чорно-білими полями і фермами десь там, сотні метрів під ними. Тінь стояв і дивився, як сніг кружляє і осідає. То ось це і є дім на скелі, більш-менш, це нескінченна кімната, частина, власне, дому, хоча її добудували пізніше. Але, мій юний друже, ми ще навіть не наблизились до шпаринки, у яку треба зазирнути, аби побачити, що нам може запропонувати ця атракція. Отже, відповідно до твоєї теорії, світ Діснея, найсвятіше місце в Америці, Серда насупився і почухав в бороду. У Дісней купив собі кілька помаранчевих гайочків посеред Флориди і побудував там туристичне містечко. Магією там і не пахне. Я припускаю, що в найпершому Діснейленді могло і бути щось справжнє. Але якщо там і була якась сила, то дуже спотворена, і, добути до неї, і добутися до неї складно. Одначе, де Їнди у Флориді є місцеві, залиття справжньою магією, треба просто не ловити гав. До речі, щодо русалок, віків в очі, вважай нам сюди. Музика лунала звідусіль, брескітлива, чудернацька музика, що варто було в неї слухатися, невламимо збивалася з ритму і такту. Середа виняв п'ятидолару купюру і всунув її до розмінного автомата. Який натомість висипав йому повну жменю мідяків. Він кинув одну монетку тіні, той піймав її, і, помітивши, що якось малюк спостерігає за ним, спершу затисний між казівними і великими пальцями, потім повторив фокус, ніби вона щезла. Хлопчина втік до мами, яка вивчала статуетку Санта-Клауса. Вони були всюди. У нас їх понад шість тисяч, повідомляли таблички на стінах, і нервово вчепився в поділ її пальта. Тінь поспішив за середою геть із приміщення, а далі вказівники повели їх до вчорашніх вулиць. 40 років тому, Алек Джордан, це, до речі, його обличка, використована на маних, який тільки заклад у своїй правій долоні Тіни. Так ось, цей Алекс раптом почав будувати халупу. Він будував її на, каменю, на каменюці, що спричала посеред полю, яке навіть йому не належало. І якби в Алекса запитали, на що він будує, той не зміг би відповісти. Блять, чуть окуляри не роздалив. 음... Так, сподіваюсь, мене достатньо. Гарно чутно? Чи ні? Мабуть, не дуже. Ладно, спробую. Трошки музичку тихіше. Ідь, Ось так от. 40 років тому Алекс Джордан, це до речі, його обличчя викробане на монеті, яку ти захопив у свої правій долоні, Тіне. Так ось цей Алекс раптом почав будувати халупу. Він був видував її на каменюці, що стрічала посеред поля, яка навіть йому не належала. Якби Алекса запитали, на що він будує, то не зміг би відповісти. І люди приходили подивитись на цю чудацію, тому що їм було цікаво, тому що вони були збентежені. І ті, яким не було цікаво, і які не були збентежені, теж приходили. Певно, вони не змогли відповісти якби у них спитали, нащо вони приходять. Тому Олег зробив те, що, зробити б... що зробив би будь-який розсудовий американець його покоління. Він почав брати в них гроші. Небагато. Може, п'ятака з носа, чи четвертака. І він будував і будував. А люди приходили і приходили. Тому він брав з них по п'ятаку, чи по четвертаку, і будував щось більше і більше. Чудернацьке, чудернацькіше. Відомо він будував склади і наповнював їх всячиною, щоб люди приходили подивитися на неї. І люди приходили. Мільйони стукалися сюди щороку. Для чого? Але Серда тільки посміхнувся. Вони йшли далі і далі поміж дерев, поміж дерев освітлених вчорашніх вулиць. Безліч порцелянових вікторіанських ляльок із пухкенькими губами, схожих на реквізит до фільмів жахів. Витричались на них із зап запилюжених ка вітрин. Руківка під ногами, темне стеля над головами, механічна музика вони минули, вони минули коробку з паламаними маріонетками і здоровенну музичну скриньку за склом. Минули кабінет стоматолога і аптеку. Імпотенція вилікована. Скористайтеся магнетичним поясом Олірі. У кінці вулиці стояла велика скляна коробка з жіночим манекеном всередині. Манекен був одягнений як... як ромська ворожка. Отже, спробував перекричати механічну музику середа, «Перед тим, як починати якусь затію чи прожект, е пасує порадитися з нормами. З нормами. Тож нехай ця старенька провидиця стане нашою. Урт? ага? «Старий опустив мідяка дому на скелі в щелинку. Застиглим неприводним рухом ворожка підняла і знову опустила руку. Автомат виплюнув попереву смужку. Середа взяв її, прочитав, хмикнув, склав і сховав до кишені. «Не розкажеш, що написано на твої?» – запитав тінь. І додав. «Потім дам тобі прочитати свою». «Удача чоловіка – справа його власних рук», – процідив Середа. «Я навіть не, по, не попросив би глянути на твою». Тінь впустив у щовину свою монету, вийняв смужку, паперу, прочитав. «Кожен кінець – це новий початок. Твоє щасливе число не існує. Твій щасливий колір – мертвий. Девіз, який батько, такий син». Тінь закотив очі, згорнув передбачення і поклав у внутрішню кишеню. Вони пішли далі, вниз червоним коридором. Минули кімнати, заповнені стільцями – на яких лежали скрипки, віолончелі і альти, що починали грати самі, чи вдавали, що грають, якщо кинути монетку, по клавіші, потріскані тарілки, шланги вдавали повітря у кларнети. ОГОБОЇ Тінь із подивом помітив, що механічні руки, граючи на інструментах, зовсім не торкаються смычками струн, а струни були подекуди обірвані чи обвислі. Він розмірковував. Чи цю музику створювали духові та ударні, чи це був просто магнітофонний запис? Здавалося, вони подолали кілька миль, поки дісталися до кімнати, що називалося Мікадо. Замість однієї зі стін, кімнати там була жахлива інсталяція у псевдоорієнтальному стилі 19 століття. Насуплені механічні ударники визирали з ліго інкрустованого дракона і лупили по цимбалах і барабанах, коли тінь із середою зайшли. Ті знущалися на денс макабри Сен-Санса. Чорнобог сидів на лавці під протилежною стіною і відбивав пальцями ритм. Свистіли сопілки, дзвоніли дзвоники. Середа вмостився поруч із Чорнобогом. Тінь вирішив постояти. Чорнобог, простягнувши лівицю і потиснувши руку спершу середі, тоді Тіні. Гарна зустріч, і знову сів очевидно сложуватись музикою. Дансе макабри закінчилися брехливим і фальшивим акордом. Усі до одного механічні інструменти були невлими розстроєні, і це посилювало потойбічне враження. Почалася нова мелодія. Як пограбування банку, поцікавився Чорнобог. Справилися. Він неохоче підвівся, певне, не дуже, захот... не дуже хотів залишати Мікадо з його деренчливою дзвінкою музикою. – як гадюка в бочці з олією, захихіку... захихотів середа. Я отримав пенсію від скотобійні. Не прошу більшого. Тобі не виплачуватимуть її вічно. Нема нічого вічного. Ще коридори і механічні музичні інструменти. До Тіні раптом дійшло, що вони не йдуть маршрутом, який призначався для туристів. Натомість середа прокладає для них шлях на власний розсуд. Вони спускалися якось стежиною. І Тінь зрозумів, що геть забитий з пантовику і не може зрозуміти, чи не проходить вони тут раніше. Чорномог схопив Тінь за руку. «Іди сюди, быстрей!» І підштовхнув його до великої скляної коробки при стіні. В коробці була діарама з волоцюгою, який заснув простісінько перед дверима церковці, церковці. Ну, церкви. Вивіска пояснювала, що діарама називається Сон і що це автомат 19 століття, який стояв на англійському вокзалі, який можна було запустити, опустивши у щівину пенні, щівину для монеток переробили так щоб вона приймала жетон дому на скелі. «Давай, закинь туди монетку», сказав Чорнобог. «Навіщо? Ти мусиш це побачити. Я тобі показую». Тінь опустив мідяка в щелину. Пояк із цвинтера підніс плящину е, до губів. Одна з могильних плит відсунулась і з-під неї до пояка пожадливо потягнув руки мерець. Надгробок повернувся і замість квітів з нього вишкарився череп. З-за правого кута церковці з'явилася Мара а з-за лівого визернуло створіння з гострим обличчям, трохи моторошно пташиним. Який зблідий кошмар, ніби примісінько з-під пензля босха, ковзнув на гробками і зник в тіні. Двері церковці відчинилися, з них з'явився священник. Привиди, амара і тупи зникли. На цвинтарі отець залишився з пояком сам на сам. Священник зневажливо подивився на паяка, позаткував у відчинені двері. Ті зачинилися за ним. І пояк залишився один одніс Ця механічна історія викликала глибоку тривогу, набагато глибшу, ніж її. На думку, її. На думку Тіні, мало права викликати будь-яка механічна вистава. Знаєш, чого я її тобі показав? спитав Чорнобог. Звідки я можу знати? Бо це справжній світ, такий, який він є. І він тут, в цій коробці. Вони минули кімнату скривало червоними стінами, набиту старими театральними органчиками, гігантськими органними трубами і чимось, що нагадував північани, вкрадені зброварень. «Куди ми йдемо?» – поцікавилася Тінь. «До каруселі», – відказав Чорнобог. «Але ми минули вказівки до неї вже 10 разів. Він веде нас своїм шляхом, по спіралі. Часом найшвидший шлях – найдовший». В Тіні починали боліти ноги, тому він поставився до цієї сентенції скептично. У залі, чия стеля губилася десь у височині, музична шкатулка грала мелодію бітлівського «Octopus Garden», Всю центральну частину зали займали величезне опудово китоподібного чудовиська, яке затисло у склопластиковій пащі маркет, макет корабля в натуральну величину. Звідти вони пройшли до зали подорожей, де побачили обкладений кахлями автомобіль і механізм із живою, живою куркою за абсурдним кресленням Руба Голдберга. На стіні висіли і ржаві таблички придорожньої реклами крему для гоління «Бурма шеїв». «Життя складне, воно бентежить, якщо за вусами добродії не стежать. Бурма шеїв». Сповіщала одна серія табличок, а за нею ще одна. Він обігнати поспішав на загнутій дорозі. Тепер гробар друзяка поговить його в морзі. Бурма шеїв. І ось долівка перед ними почала поступово йти вгору. Вони наблизилися до кіоску з Морозивом. Судячи з усього, кіоск був відчинений, але продавчиня яка саме протирала вітрини, подивився на них так виразно, що вони хутенько проминули його і зупинилися коло піцарії зі столиками. Заклад був порожній, якщо не рахувати темношкірого діда в яскравому картатому костюмі і рукавички канаркового кольору. Цей дрібненький чоловік бувають такі люди, які з віком все зменшується та зменшується, ніби руки їх висушують. Заслав неймовірно, великим Багатошаровим морозовим і запитав його кавою з гігантської кружки Блять попільничці перед ним тліла чорна сигаріла Зараз, секунду, він мені щось дуже написав, я без ухлярів ніхуя не бачив mm. Вона кішечку скинула в чатик, яка гарнота? Гарно В попільниці перед ним тліла чорна сигарила. «Три кави!» – кинув середа Тіні і пішов до вбиральні. Тінь купив каву і підніс її чорнобогу, який сидів поруч із чорношкірим старим і курив з таким виглядом, ніби боявся, що його за, цей, за цим спіймають. Старий, який колупався у своєму пломбірі, не особливо прикидався до сигарили, а підняв її. Коли Тінь підійшов, глибоко затягнувся, пустив два димові кільця, Сперш великий, тоді ще одне, менше яке рівнесенько прорізало більше. І неймовірно задоволений собою усміхнувся. Тіня, це пан Нансі», – відрекомендував його чорнобог. Старий підвівся і простягнув праву руку, затягнену рукавичку кольору. Канаркового кольору. «Дуже радий зустрічі», – сліпучо усміхнувся він. «Я знаю, хто ти. Ти працюєш на старого, одноокого покидька». Так, у нього був легкий протяжний акцент, який міг би бути карибським. «Так, я працюю на пана середу», – відказав тінь. «Так, прошу, сідай». Чорнобог затягнувся своєю цигаркою і почав похмуро розмірковувати вголос. «Я думаю, що такі, як ми, люблять корити, бо дим нагадує нам про запах підношень, які колись спалювали на нашу честь. Дим, який здіймався, доки вони благали про нашу підтримку чи благодать. Мені ніколи ніць такого не давали», – відповів Нансі. «Найліпшим для мене був кошик фруктів, щоб набити черево, чи може козляти на Щось холодне, міцненьке і смачненьке до пиття. І стара добра баба з пружними цвіцьками, щоб скласти компанію. Та в честь моторошного... Моторошної книжки. Старий усміхнувся на всі свої білі зуби і підморгнув тіні. Тепер махнув рукою. Чорнобог з тим самим гробовим виразом обличчя. Нічого в нас нема. Ну, я і близько не отримую стільки фруктів, як колись», – продовжив Нансі, в очах якого танцювали бісики. «Але мені і так нема чого, що може бути ліпшим за товстунку з пишними грудьми. Деякі, коли ти з ними говориш, так вони кажуть, що в першу чергу треба дивитися на задок, але я мушу сказати, що саме цицькі заводять мій мотор холодними ранками». «Холодними ранками». Нансі сміявся деренчливим, добродушним сміхом, і тінь спіймав себе на тому, що мавоволі симпатизує старому. Серда вернувся збиральні і потиснув ку Нансі. Тіне, хочу чогось поживати, а? Шматочок піци чи канапку? Я не голодний, відказав Тінь. Дай я тобі щось скажу, усміхнув нанці. Доки ти наступного разу добудеш їдла, може минути купа часу. Я вже не такий молодий, як був, але я тобі точно... Кажу, ніколи не відмовляйся постяти, пожерти, чи півгодинки марити Вловив? Так, але я і справді не голодний. «Ти ж таке здоровило!» – Нансі вступився в сірі. тіневі її очі своїми кольору червоного дерева. Здоровенне і гарнесеньке здоровило, але мушу тобі сказати, ти не виглядаєш на надто розумного. «В мене є синок, бевсь такий, ніби купив свою дурість на розпродажі, де продавали дві дурості за ціною однієї. Так от, ти мені його догадуєш. Якщо ви не проти, я сприйму це як комплімент. Те, що я назвав тебе телепним, який проспав того ранку – «Як роздавали мізки?» «Те, що ви порівняємо з членом вашої родини, пананціга загасив свою сигарилу, змахнув невидиму тріпку попелу зі своїх канаркових рукавичок. Мушу визнати, що ти не найгірший вибір, якого могло зробити старе однооке одоробло. Не по синів, а по фіолетовів. Він зиркнув середу. «Маєш якесь уявлення, скільки наш... наших ненька буде?» Я послав вістку всім, кого зміг відшукати. Відказав той. Вочевидь, не всі зможуть прийти, а деякі він виразно поглянув на черебога. Можуть і не захотіти, але, я думаю, можна розраховувати на кілька десятків, а вони вже рознесуть вісточку по світу. Вони минули виставку обладунків, вікторіанські підробки, перхав середа, поки вони минали засклені вітрини. Сучасна підробка, шолом 12-го століття, на репродукції 17-го і рукавички 15-го. Тоді Середа штовхнув двері до виходу, зібрав їх на дворі. Я вже застарий для всіх цих ходів туди-сюди, скаржився Нансі. І тим більше, я звик до сухішого і теплішого клімату. І провів, би, і провів по критій галереї до інших дверей, за якими була з карусель. Так, залишилося нам три сторіночки. Заграв паровий орган, вальс Штрауса. Мелодія спотикалася і часом... Звучало фальшиво. Стіна приміщення, до якого вони зайшли, була завішена сотнями продавних коників з карусели. На частині коників облюплювалася фарба. Інших не, зав... не завадило бо добряче попротирати від пилу. Над кониками висіли десятки криватих ангелів. Було нескладно здогадатися, що ангелів зробили з манекенів, які колись демонстрували жіночі моди у вітринах у якій пооголювалися позбавлені всякої сексуальності руди. В інших забурбилися перуки. Усі вони сліпо й байдуже витріщалися з темирами. Дякую. А далі була карусель. Знак стверджував, що ця карусель найбільша в світі. Сповіщав, скільки вона важить. Скільки тисяч лампочок можна нарахувати в люстрах, які звисали з готичних склепінь. І заборонив будь-кому будь вилазити на карусель чи сідати на тварин. І яких тварин. Тінь мимоволі уражений до глибин душі. Витрищався на сотні істот в натуральну величину, який на платформі-каруселі. Справжні істоти, вигадані істоти, покрочі перших і других, кожна з них відрізнялась від інших. Там були русалки, і водяник, кентаври, і єдиноріг, слони, один величезний, і один крихітний, бульдог, жаба і фенікс, зебра, тигр, мантикора і василіск, лебеді, що несли карету. Білий ввів Лисиця, пара моржів, навіть морських змій. І всі вони яскраво розмальовані і несправжнісінькі на вигляд. Вони кружляли, коли вальс закінчувався, і коли починався наступний. Карусель навіть не сповільнювалась. Нащо вона тут стоїть? спитав Тінь. В сенсі я розумію, найбільша світова карусель все таке. Сотні тварин, сотні лампочок кружляє весь час, але ж ніхто ніколи на ній не катається. Вона тут не для того, щоб на ній каталися. Принаймні, не для того, щоб каталися люди озвався Середа. Ця кросель тут для того, щоб нею захоплювалося. Вона тут просто, щоб бути. Як молитви... молитовне колесо. Крутиться і крутиться, погодився Нансі. Накопичує силу. То саме тут ви зустрічається усіма решта. Поцікавився Тінь. Я думаю, ви збираєтесь тут. Але ж тут порожньо. Середа вишкрився своєю митрочною посмішкою. Тінє, ти ставиш нато багато запитань. Я ж почу тобі не за те, щоб ти ставив запитання. Ага, вибач. А тепер встань отут і поможи нам. Серда підійшов до платформи збоку, де висів її опис і попередження, що на ній не можна кататися. Тінь збирався сказати щось, але натомість допоміг їм, одному за одним, піднятися. Серда здавалося, важив цілу тонну. Чорнобог видрався сам, використавши тільки плече Тіні, аби опертися. Нанці здавалося, геть нічого не важив. Кожен із старих видрапався на виступ, а потім, підтанцьовуючи, вони зійшли на платформу каруселі, що кождала перед ними. Ну, гаркнув Серда. Ти йдеш? Ага. Тійний митт завагавшись, поспішно перевірив, чи не ошивається, бував поруч хтось з персоналу дому на скелі. І собі ковзав на виступ за платформою найбільшої каруселі світу. Він із, здивувань... Він із певним здивуванням злив себе на тому, що його куди більше не порушення правил катання на каруселі, ніж посібництво у сьогоднішньому пограбуванні банку. Кожен із старих вибрав собі, на чому поїде. Середа осідлав золотого вовка. Чорнобог кентавра робив в обладунках. Обличчя кентавра ховав залізний шолом. Нанці, підсміючись, ковзнув на спину гігантського лева, якого майстер втілив посеред стебка із роззявленою в, рик, в рику пащі. Нанці поперескав е, леві в бік. Вальш Трауса велично ніс їх по колу. Середа усміхався, а Нанці і взагалі завивався задоволеним, старечим хиготінням. Ба, навіть Чорнобог здавалося, насолоджується моментом. Тінь раптом відчув, ніби з його плечей знялися якісь тягар. Тришко старих просто задоволено каталися на найбільші кривоселі світу. Ну то що? Якби їх всіх повикидали копняками підзад із цього місця, хіба воно того не вартувало? Якщо потім можна буде сказати, що вони катались на найбільші кривоселі світу, хіба копокататися на спині одного з цих фантастичних монстрів не вартувало того? Тінь поглядався на бульдога, левіафана і до свина з... з золотим Паванкіном на спині, врешті видерся на спину істоті з орлиною головою та тілом тигра і міцно вхопився. У голові тіні застоменіли задзвеніли і заграли вальсові ритми блакитного Дунаю. В огні тисяч люстр заблищали й затанцювали, і на мить він знову став дитиною, яку могло зробити щасливою одне катання на каруселі. Він залишався на місці, на спині свого орлотигра. В центрі всього а світ кождав довкола в нього. За музикою тінь почув власний сміх. Він почувався щасливим. Так, ніби останніх 36 годин не було, так ніби останніх трьох років не було, так ніби його життя було лише маренням малого хлопчиська, який катався на каруселі в парку Золоті ворота, Сан-Франциско, під час своєї першої подорожі до Сполучених Штатів, на марафону кораблем і машиною, наче його мати стояла там, дивилася на нього з гордістю, а він лизав і смоктав морозиво, яке стікало йому по пальцях, міцно тримався і сподівався, що музика ніколи не стихне. Карусель ніколи не сповільниться. Їзда ніколи не закінчиться. Він кружляв, кружляв і кружляв. Не рухається? Йоптіть. Повинна рухатися? А, я поняв, чого не рухається. Кайф. Кайф. Кайф. Кайф. Кайф. Це повинна рухатися тепер. А потім світло згасло, і тінь побачив боїв. То там вибрався інший е, цей мікрофон ну, з вебки, якоїсь, якої в мене не існує. Кінець п'ятого розділу.